На правді, довірі, коханні, честі? А якщо на брехні, на знаній, на прощеній зраді, тоді як усе добре склалося? Тоді все гаразд, аби лише штани на бильці ліжка, усі компоненти успіху на яні, яким їх цементом скріплювати, яким клеєм склеювати, аби трималися. Випінням безкінечним, прощенням того, чого простити не можна, заплющеними очима, ватою у вухах, замком на вустах, як потім жити у цьому світі, з окремих уламків складеному, а склалося ж, склалося життя». Щодня очікувати, що якийсь із шматків на голову впаде і цю ілюзію складенності розчавить, а кожне слово стане поштовхом до землетрусу, щастя знищення, сім'ї розвалу. Заступи доленько від такого складеного життя. Хай уже краще не склалося. Розділ 5. У фундаменті життя Софії з'явився дуже поважний камінь. Моноліт, можна сказати, Робота, улюблена робота. Кожного ранку вона не те що бігла, і йшла собі поважно, вимахуючи сумочкою, схожою на маленький портфелик. А ви, люди, не знаєте, що я йду на роботу вчити студентів та не будь-кого майбутніх лікарів. А ще лікувати хворих. Он ви, мамочко, з колясочкою, напевно, у нас народжували своє маля. А ви, пані, з невдоволеним обличчям. Не кривіться на цілий світ, наче вам кожен десять тисяч винен чи печія мордує. Якщо у вас болить, приходьте, вилікую. І вас вилікую, і вас, а вас, пане з вусами, ні. І не тільки тому, що я гінеколог. Просто не терплю вусанів. Та легковажний настрій одразу зникав, щойно переступала поріг кафедри. Навшпиньки проходила під дверима кабінету завідувачки професора Марини Кирилівни Микиташ. Гай-гай, скільки часу минуло з часів субординатури, а досі серце тріпоче, ледве не вискочить від слів «Обхід професора». Софія закінчувала інститут ще за тих часів, коли на шостому курсі студенти проходили так звану субординатуру – навчання за обраною спеціальністю. П'ять років програма для всіх студентів однакова. На шостий, відповідно до поданих заяв і наявності місць у субординатурі, їх ділили на нові групи – терапевтів, хірургів та кушерів-гінекологів. На гінекологію брали усього 15-20 осіб. На хірургію трохи більше – 70-80. З хірургів потім вибрунькувалися іще вужчі спеціалісти – окулісти, паталарингологи, урологи, анестезіологи, одним словом, усіх, хто тримає в руках скальпель. Вступаючи до інституту, Софія зовсім не думала, що стане гінекологом. Така несмілива мрія з'явилася після практики у кам'янці. Щасливі мами з немовлятами на руках переважили в її серці вічно хворих бабусь без одужання. Тоді вона не здогадувалася, «Який тяжкий хрест бере на плечі!» Він здавався легким і зручним. Знову чомусь спала нагадку притча. Один чоловік поскаржився якось Богові, що занадто важкий йому випало нести хрест.